До мене він завжди ставився прихильно. Перекату мав бути вдома. В армію його не взяли за станом здоров'я. Евакуюватися не встиг. Добре знаючи розташування кімнат у його будинку, я постукав у кухонне вікно. Господар кілька разів перепитав, хто, і відчинив двері. У сінях, при тьмяному світлі гасової лампи, він оглянув мене із голови до ніг. «Євген Степанович?» Ви промовив тремтячим голосом. На моє прохання дозволити у нього переночувати, рішуче замахав руками, прошепотів, «На хуторі зараз каральний загін? Я вас не знаю, і ви мене не знаєте. Кожний сам по собі, такий тепер час». «Що робити?» «Мороз до сорока градусів». На хуторі я знав лише Перекатова. Вночі дорога патрулювалася фашистами. З вашого дозволу, я перебуду ніч у корівнику. Василь Іванович заперечливо крутнув головою. І цього чоловіка я поважав. Він завжди мені здавався добрим, справедливим, чесним. На ділі ж. Виявився зовсім іншою людиною. Коли б не вчинив ще гірше, не видав мене гітлерівцям. Всього можна чекати від боягуза. Зачинилися двері, майнула тінь із лампою. Городами я вийшов у поле. За кілометр від хутора стояв осиротілий, забутий, нікому тепер не потрібний комбайн. Він і прийняв мене на ночівлю. Тут не так мило. Хилило на сон. Солодка знемога розпливлася по всьому тілу. запахло свіжоскошеним сіном, медвяностими квітами. І я уже на луках. Леву у зеленому човні. Наді мною у гостроверхих шоломах не то хмари, не то воїни, дружини, буйтура, все волода. На якусь мить я вирвався з полону видінь і відчув, замерзаю. Задубієш, і знайдуть тебе тут аж весною. Байдужість похопила мене. Спати, спати. Ні, я ще живий, не здамся. Вивалився із бункера комбайна. Ніг зовсім не відчуваю. Я зробив крок, другий. Падаю, піднімаюсь, знову падаю. Тепер у камері. Я ніби знову пережив ту ніч у комбайні, згадуючи Перекатова. Як не дивно, але саме цей давній епізод Струснув мене. Примутив опанувати себе. Спокійно. Спокійно. Проаналізую все спочатку. Де допущена помилка? Знову і знову перебираю в пам'яті події останніх днів. Понад місяць ми чекали тієї хвилини, коли скажуть «Летимо». Останній раз усією групою відпрацьовуємо сигнал збору. Водимо фінкою по лопаті. Звук скриготливий, як у нічного зляканого птаха. Прискіпливо допитуємо один одного. Нарешті підійшла штабна машина. На аеродромі нас зустрічає Павлов. Наша група підпорядкована йому. З ним будемо підтримувати зв'язок. Майже годину летимо над визволеною територією. На прифронтовому аеродромі під Жешовом нас уже чекає спеціальний літак лід 2 Приємна новина. Війська 1-го українського фронту штурмом оволоділи Сандомиром. Продовжуючи розширювати плацдарм, вони зайняли десятки населених пунктів, завершили оточення угруповання противника і ведуть успішні бої